Po dhe lëvdatat janë vetëm për Zotin ton Allahun subhanahu wa taala. Përshëndetit sallavatet e Zotit të mira te ti, të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë, udhëhec i si njerëzimit Muhammed i alayhi salatu wassalam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë muslimanët që ndjejnë rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejin e Zotit جل جل علاه në ligjëratat tona javore të ditës së shtunë dhe pas përfundimit të vargut të ligjëratave mbi veçoritë e çetërimit islam, ne vdot orvatemi tani të diskutojmë një temë të re, një temë e cila ndoshta është edhe e të nevojshme e zamanit ton, e kohës ton ku po jetojmë neve, dhe ajo është temë e cila shpesh harrohet se bëhet shkak që disa njerëz të hum rrugën të lajthin dhe të morrin kahje të gabuara ndryshe nga rruga Muhamedit alayhi salatu wassalam Të nderuar vëzër ne e shohmë se njerëzit shqiptar krenohen dhe mburrin me atë që e quajnë prej termit intelekt Pra e shohmë njerëz të cilat të veshur me një veshje të caktuar flasin me një gjuhë të caktuar dhe ndihen se janë një klas shumë më e ngritur sesa të tjerët. Dhe me gjithë këta ata nuk i besojnë Zotit, nuk i besojnë pejgamberit (sallallahu alaihi ve sellem) dhe nuk e shohin Muhammedin (sallallahu alaihi ve sellem) mbi të gjithë në aspektin e njerëzve. Nuk e shohin Muhammedin (alayhis sallatu ve salam) borëm të të rrugës së drejtë. Prandaj, dijetarët e muslimanëve çështën e kaluarën kanë shkruar libra dhe kanë veçu tema dhe shkrime se çfarë përbën një njerëz të mençur. Për vargu i cili neve do të diskutojmë me leinë e Zotit Xhelel Xhelalu hu është se çfar janë ato gjëra dhe cila janë ato komponente që kur të mbledhen në një vend lejohet apo është e rrugës që të quhet ky njerëj, njeriu i mençur, njeriu me intelekt. Pra, dhe t'orkohen për mend vepra dhe gjëra, dhe cilësi, attribute, nëse mblidhen në një vend tek një njerëj qi meriton më çudit i menhur. Njeri i cili ka kompletu mendjen apo ju ka ofruar mendjes. Nëse mungojnë këto gjëra, atar njeriu, njeriu nuk quhet intelektual, nuk quhet i menhur, edhe në sa ai pretendon dhe pretendon prej asaj çka ai e shef me me kokën e tij. Ndërsa për këtë tematik e kemi zgjedhur një dietar të madh, i cili është nga dietarët e hadithit. Dhe kemi zgjedhë me qëllim këtë dietar që ti bashkojmë mes dyve, mes hadithit dhe mes arsyes, logjikës. Pra, nëse neve kishme shkoqit një njerëz i cili mirët vetëm me shkencat e logjikës, atar do të na mungon të njohuria e hadithit, ndërsa neve kemi për qëllim me i bashkuar. Prandaj librin do të sinë kemi zgjedhë ta diskutojmë këtë tematik. Kush është i mençuri? Kush është ai i cili e meriton, më thon, ti je njëri i mençur? ti njëri i arsyshëm, ti njëri racional, ti njëri intelektual. Dhe tani, pikëtoj e bojmë shkoqitjen, gjithmonë kërthejmë intelektual, mu s'ju shkoj e me njët ato kravatat. Abo? Të atatë të cilat i kanë kan mësu dykon 10, 20, 100 preje pak më, më dalume pre njerëzve dhe tani mundohen musil në dëbosht, kinse të bosht kinëset të tjera të smorin vashas nisen. Abo? Dhe, sillën vërdall rreth atij boshtit të moshtrimit, të cilën ata i sill shejtani aty. Andaj, intelekti, të ndëruar vëzhdh është i përmendur në Kur'an, akli. Apo me kuptu është i përmendur në Kur'an. Meqen i arsyeshëm kur, kur thotë Allahu Gjelola, ç'kjo nuk ka çështo. Kjo është çështë vetëm fjalë tjera, a nuk është arsyeshëm meqen kështo. Andaj, neve e synojmë që të dalim me përfundim dhe rezime kush është i mençuri dhe besimtarit i duhet kjo temë shumë, i duhet kjo temë shumë, që kur delë karsia ti cili ka kravat, mos nijet se, apo, unë se kam kravaten, ose mos në dijet inferior, se unë nuk përdi një të reka të shprej e më shumë sajë, jo, dhe da shovi me grumbullin e gjërave se menquria nuk është në atët qka ata e kanë përkufizua. Të nërua vezër, autorin e kini dëgju të gjithë, pak kush ka ledzu, fletush, në një hadithë, apo e ka lexuar në një libër islame e ka vërejt atje në fusnota shpes sikur që e djejn Buhariu, Muslimi, Tirmidhiu e ka djejë edhe Ibn Hibbanin. E keni has? Transmeton Ibn Hibbani. Ky Ibn Hibbani është dietari i madh i hadithit. Ky ka shkruar një libër të cilin e ka titullu Rawdatul Uqala. Kopështi i njerëzve të mençur. Po çiket kopsht Kush janë çtutu? Këta janë të mençurit. Jashta këtyre, çysh dojëleta e morrtojnë ata vetveten. Ata nuk bojn pjesë në në grupin e të mençurve. Dhe gjysma tjetër e titullit është Nuzhatul Fudhala, vendi ku shëtitë njerëz fisnik, njerëz me vlera. Allahu, qëllimi është me dit kush është i mençur dhe kush është i ndarshëm dhe fisnik dhe me vlera. Ibn Hibani. E kemi dëgju Abu Hatim Ibn Hibban al-Busti rahimahullahu taala. Fillimisht neve e treguam arsyen ton pse bëdoim me fol për këtë temë, por se do ta citojmë edhe arsyen e Hoxhës pse e ka shkruar këtë libër, çë të bëhohet bashk. Na tregon Hoxha cila ka qenë nxitsi, cili ka qenë nxitsi me shkujta këtë libër. Thotë Hoxha Allahu më shërovoj pasi e falenderoj Allahun Xhejelal dhe çon selavatim pejgamberin ton Alayhi salatu wasalam, thotë amma ba'du fa inna az-zamana qad tabayyana lil-aqili taghayyuru. Thotë Allah më shëroft, të mençurit i jesh bëme me dije dhe është i jesh bë e qartë se zamoni ndryshon. Apo koha ndryshon. Wala hal lil labibi tabadduleh. Dhe njeriu i cili ka kuptim atë bërthamën e mendjes e ka kuptuar se nuk hes gjithmonë me një me një rjedhoj, ndryshon koha. Dhe pastaj më vonë thotë Fënebë gafihi e kuamun jetë daunet të mekkun e minel aqëm. Thëtë Allah e më shërofë. Dhe në këtë kohra, ku ndryshimet kanë pësue, e ka për qëllim ndryshimet kanë pësue, se nuk është ma atmosfera e brezave par. të parë. Por shemë të ndëruar vëzër, të brezat e parë, të sahabët, të tabi e nëtë dhe tabi tabi e nëtë, së është diskutu kjo temë. Por shemë të, të sahabët, Të tabinë, dhe tabit tabinot, s'u diskutou kush është i mëshëm, çka është mendja, kush është intelektual për të cilën arsye? Vetëm për një arsye. Sa ata nuk e kanë diskutu se kush nuk është rrug dhe ndjeket Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, hiç nuk ja bojna muahbetin. Por, nëse nuk është ndjekje në Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, hiç kemi çka më diskutou. Por se kanë bë as as konsiderat se ti mundojmë hin muahbet ton. Por nëse nuk je duke u orvat Me Enjëk Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, hiç nuk in mohabet. Por thot hoxha, kanë ndryshuar kohrat. Kan, kan filluar të diskutoj kush është i mëshëm e kush është i mëshëm. Mos folën për kohën tonë të nderuar dhe zor. Mos folën për, po jemi dikon 1000 vjet, apo pas. Mu paskon kohën e sahabëve, kishim pas let. Ose në kohën e Tabinide. Po sot, sot flasin njerëz. Ai është ai i shkolluar, ai arsimuar, ai magjistër, ai doktor dhe ket me këtë çka ka porcollën që e ka për qëllim se nëse nuk i ki, këtëti nuk mund është më ka një menqër por të sahabën nuk e që është të vlezer erë një një nomad nomad, e dini që të më dhonë nomad a i nje veç 3-4 sejnde devën, delën, lopën që atë të i silët erë të Muhamedi Sezelim më tha, a je për nga më verë? tha po, a ki argument? tha po tha, Allah e të ka qu? po atër i tha, ka zëmë që ka më blikim? Shikot edhe të falëmën që që që ka. Ja të regojë për nëmësëm obligimet. Namazin, zeqatin, agjerimin, hajin, kuri ki me mundësi dhe në funi tha, une po shkoj, asë nuk shtoj, asë nuk paksoj. Tha për nga më veri, se se lem, që ki ka shpëtu, si që përmba atë fjales. Tani, paramendo një sa intelektuali mundët me paket bëdëvi në gjennet e vetë kapsu dikën tjetër. Dhe pas sa ti dush shpjegojë anjëna atje që unë jam qenë me shkollë, unë kam pas doktoraturë, ti çish mund të kiber bedevi, ti nuk mundesh më opërzih Zotit tan të bare këtu atje. Anadajë kjo është për qëllim. Para mendon na me pani bedevi me shkollë, na ena me shkollë. Për shembull, kemi ka luqta këta dhe proceset e shkollimit dhe e shohmë atje një bedevi, ai veç devën e ka pa. A më i ka besuar Muhamedit se selle. Ne nuk e ja ka diskutuar fjalën. Allë kjo është për qëllim. Fto do hoxha. Kan dal disa njerëz të cilët thonë Se ne dhe ezotnojmë mendjen Bis të imelit bët di ma ju gjibu l'akl Ndërsa ata në vepra janë Ndë kundër të në mendjes Pasaj thot Min shahawati sudurihim Ata indjekin epshet e gjoksave të të tëre Pasaj thot Ua tër ku ma ju gjibu hu nefësul aql Dhe ata ishmongën dhe tyrave të mendjes Pasaj thot Bi hajësati kulubihim Tho dhe ata, indjekin, kanë lajthitjet e zemrës. Pra, ako mundë ciflezër intelekti me qenë kokë dhe lajthitja me qenë zemrë, po. Sa njeri ju thot, amoraliteti, mësë më ka zëtë që ka amoraliteti, a di unë i qka. A po, që në ti i thua rakija haram, mësë më ka zëtë i mu qka rakija, di që unë e ndalume. A ma mjë të të epi, mjë të të bo amoralitet, zotin aruit. Pra, nuk, nuk, nuk do me dhëmë pëse di, edhe është i pasë në zemrë dhe ë A dhe dhe dojëja, ata flasin për menjën, por zemrat i kanë të lejthitura. Pas e dhe dojëja, gjëalu esasë lë aklin lëdhi jaqidun e alej indë lë muqbillat, në nifakë, në mëdahënë, në furuahu indë urudin në ibad, husënë lëbasi, në në fasaha. Tho dojëja, dhe e kam përkufizu menjën në këtërgjara. Pra folë për një grumbull të njërzëve, për cilat në gjuën e se lefit të ndërruar vezër janë, janë njohër sigur zënadika zindika. kjo është fjalë për si jane e cila është për qëllëma i cili hin fej del nuk është stabil thotë Hoxha, ata i kanë bo me qenë intelektual 4 sende nërsa Hoxha i ka shkujt këtë liver për me kalzu se këto janë për intelektit por së këto së dëbojnë intelektual njërit menqër thotë Hoxha, i kanë bo 4 sende e para, gjemalu Apo husnullibes, më mu, mu vesh mirë, si të veshesh mirë, i afru me indjes. Pyti ata të ndërruar dhe zënë, shikoj qish, qish lëvizim. Kër është me i veshur, dijet më komod, nijet pak më i meqëm. Kër të heket esh, ato tash jam këthejna, ku këthejna? Alloj e di ku këthej e taj. E dyta fasahet të në lisen, kër flasin me me gjutë të kullume. Porse më duhet pormenda, se e kanë një fjalor të veçantë. Dhe kur e pordonin këtë fjalor atë mesën e vet, ndiejnë se këtu s'mund të mëmri kurkush. Apo këtu nuk mund të mëmri kurkush. E treta kanë thënë gjithmonë kur ki problem, duj shumë u kthim mendjes. A kjo më problematikja. Dhe bëntë mia është mirë me këtë. Më të parën me dytën s'u morr, se nuk i ka kushtuar rëndësi, ndërsa te kjo e treta, kur ki problem më u kthim mendjes, është problem se na kur kena problemi u këthejna librës, Kur'anit dhe sonetit për nga mberit, ale i salatës, kjo është dhe drejta. Dhe e katërta, kanë thanë, prej, elementeve që ka të përbën, dhe ta siguron me qeni menqur, është, mu kanë mudahin, mu kanë sërvil, si të cilit bënja qefin, katër sende dhe, edhe njeri për sëriti, mu vesh mirë, me ditë me volë, Gjithmonë kur ke problem, mukhti mendja dhe e katërta mu kon servil. Ke dhe më thon, mirë e kitë. Vjen njëri i cili i thotë, "Kundër dhënë aty çka ka thonë i pari, thotë, edhe ti mirë e kitë." Pse jo? Vjen një tjetër për shembull, vjen i krijetar thotë, "Ti veç ti e më i miri, erdhoj në bin teatrin." Thotë, "Ajë, ka kalu mi, katastrof ti je." Vjen pastaj pas 15 vjet në një tjetër thotë, "Kretja kanë kalu, kretja kanë prish. Ti je." O mirë e kitë. So njeri, kjo sërvil, ki nuk do me prish kur gjo prej rendit, ki nuk do me prish kur gjo prej komoditetit vetë. Dhe këta, thot, im në hebani e qujnë mendje. Shemë, thot, njani, sa sistemin e këm kalu e prapë këm me të pozitë. Dhe këta e logaritë me nëqëri, sa i këtja u ka po qefi, ka arë ti, ta i ka thonë, ti e maj forti. Ka arë komunisti ka thonë, ti e maj forti. Ka arë demokrati ka thonë, ti, pa ti, këtë, ato të janë konë. Apo njëzit kësi, me ardhish ka qëtër zotën arrujtë. Ata se kam problem, këse? Se vejshën e kanë, të folën mën e kanë, thoi në e në të mendjes, intelektit, arsyjes dhe kredje o bojmi qefin. Kush është i fortë, se kena problem me ta. Dhe zërë kjo nukon mendje, se që ta dhe Muhammedi se më kam ujtë me bo. Mi thone e bugjelit, o e bugjelit, shere, mire ki ti pak, edhe unë e kam pak mirë, hajde nuk himë fërkana kote kote, apo? ç'nëhi botere a e ka pas kushërrëll zot e buleibin e ka pas ax apo ax e ka pas mirpo allah jelluala e ka detyrua ata çka e ka bë po muhamedi alayhi salatu vesselam pas atot ibnu hibani wa za'amu annama ahkama hadi alashial arba fa hu alaqim tot kan pretendues kushiko çte katër është i mençur elledi yajib aliqtida be është detyr më ndjek ata ومن تخلف عن احكامها فهو الانوك ثت و كان ثون se kush nuk i ka sto katër është ahmak. Po pra kush dëmovej, s'ka movej, s'dëme vol si kthehet mendjes dhe nuk është servil. A do thon servil lezon me përkthim gjuhun shqipe i bie putha dorë. Kush djeni apo puth dorën? Ha? Pse mos më apudh? Pse mos më apudh? Nëse ka interes. Thotim nohiboni, kanë thon këto se mos mi pa sto katër je budal et mëndur nuk je tamam mirëpo thodim në Ibn Hanbi fa lam ra'ayt ar-ra'a min al-alam yakhteruna bi af'alihim wal hamaj min an-nas yaqtaduna bi amzalihim da'ani zalika ila tasnifi kitab khfif yeshtamil mutadammunuh ala ma'nan latif tut ibn hibani allahu mecherof kurikom pa njerzit e avamit njerzit e thjesht se mashtrohen me veprat e tyre ma shtrohen me veprat e të tëre. Tho dhe i kumpa njërës të cilët nuk kanë shumë dhije i njekin shembujt e tëre. Apo? Shemë të qishë. Kër hullet avami para aty në, thot ka darë se kësht ta shkafol. Shkafol? Kur'an? Hadith? Jo, jo. Epo të shkaf... Qka shka mundet munga me më dhe se kjo që duhet nga me respektua ata nbi nivellet Kur'anit. Veshën me respektu? Më vë respektu veç, domethënë me respektu rrobat çepsë, ata rrobat çepsës më i forca haj. Po do të bëjnë mall rrobat çepsë. Me respektu talakun e djuhës, rresmorin e djuhës, s'ka mundsi. Nuk ka mundsi. A dhe do të hojha, kur i pashte dikush po mashtrot e vendosa me shujt një libër, e cila në përmbajtjen e tij është i lehtë dhe në përmbajtjen e tij përmban domethënien se çfarë e përbën një njeri që quhet i mençur. Ro neve kemi për të çelunë vlerën me kët libr që ta pasqyron tamam çdo dokët në një njerëz i menjëshur. Thotoh Xha, kaptina e parë, Dhikrul Hathi ala luzum al-aqli wa sifati al-aqil al-labib. Thotoh Xha Al-Mashrif, për mendje mbi nxitjen e përmbajtjes së mendjes dhe cilësia e të mençurit me mendje tamam. Thot, ka thonbe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Inna Allahe ju hibbu me karim al-akhlaqi Wa jekrahu se fsafeha Ka thonë për nga mberi s.a.s. Vërtejtë Allahu i don Veprat e larta Dhe ju rejnë Allahu gjelluala Të ullëtat për veprave Jushtë hadithi për nga mberit Alejës salatu s.a.s. Se në kanë zirë Imam e tabarani Ka thonë për nga mberi s.a.s. Allahu i do veprat e larta Dhe ju rejnë veprat e liga Thot e bu hatim Adho e më shirof nuk di në hadithin e pingamberit se sëllëm, hadith të sakt që e lavdron mendjen ma në mend të kjo regull nuk di, edhe nuk është të forë si qëllë, Ibnu Hibbani njëri cilë e njef hadithin e pingamberit alë i salatë vë selam dhe i se të ndëruar gëzër, djetarë kjo është jashtë teme, por bëndo bingë ta, djetarë të ju e dini se kur i thojnë dikujt i besushëm apo nuk është i besushëm do janë pak mat let, do janë pak Po që më ka dikush, ma let i thot i besushëm. Ka dikush, pak marandi i thot i besushëm. Apo, për shembur, e gjenë dikush i thot kjo është i besushëm. E veni djetar tjetër cilë është pak ma i shtrëngum. Qka thotë ta? Mirë është. Kjo dalon shpreja. Andoj dhe dhe dhe, i më nëhe i bani logaritër për djetarën i cili, kër flet për djetar nuk është i let. Që më kur thotë e që kjo është i besushëm, Ta di se fështire ki me ngritja ta të besushëm. Apo? Kërtojmë në hibani, që ki njeri, kujtes, nuk ojë besushëm. Dushme mledhë shumë argumente dhe shumicet e rasteve nuk mund është me gjithë së është ta i besushëm. Apo? Ekshtë më rrë. Thotim në hibani, Allah e më shirovë, nuk gëdi në hadithin e pengamberin së zëllëm, hadith i sakt i cili e leavdron intelektin. Mendje. Që thot mendje a kështu, mendje a kështu. Por të gjithë mund në fevjen përdorimi mëngjes, apo vlerat, apo punë të mëdoja eksumerat. Pas të dhëtë im në hibbani, Allah Mishirov, inna me shirovë. Vë inë me habbet e mërë i me kërë i me kërë i me në akhlaq, akhlaq vë kërrahet u hu sefësahë ha hua nefësul aqli. Thot, im në hibbani, Allah me shirovë. Dashuria e njeriut për vlerat e mira dhe urejtja e njeriut për veprat e liga është pikrisht vëtë mendja. Ta një ki fillon pin start prej nga fillimi piknisja me i kundrështu ata. Por që imo ata në start e kanë që rakija o vlerë. Ma dje, ma dje, e, e, e ngroh atmosferën ma shumë. Apo, që imo më vesh, mirë, e me pas aty rakijë, e me pas zotin arujt, e pshe, e qëroditje, e zhveshje, kjo, apo, e, e madron atmosferën. Thotim në hibonit dashuria e njeriut, për punë të mira, dhe urrejt e njeriut, për punë të liga, është vetë mendja. A për e shikoni se nga definicioni, he edhe plaki, edhe i pashkullumi, edhe i madhi, edhe i vogli, me shartë, me e dashë të mirën, dhe me urrejtë keqen. Nga fillimi kemi dalim, nga fillimi kemi dalim. Thot imë një hibani adha më shëropë, fel aqlubi hi e kunu l'hadmë, thot hisja, Kismeti njëri ju të mëj mirë, është mendja. Por tash ku të thëje mendja në definicionin e muslimanve, jo definicionin e përmendur të në gjuhën e tëre. Wa ju në njësul gurbe, thot me pas mendje, ta largon gurbet lëkun. Përshemun njëri cili nuk ka mendje, nuk punon pund mira, nuk largot punve të shqia, zakonisht e kap shpejt gurbet lëki. Ska mundësimi bat më sferve dvetis. Thot im në hejbani uajen fil faqa dhe e largon fukara lëkun kini pa përshemull të njërë që shështë sot nëse s'ki pare së në largon fukara lëkin mi thonë sot dikuj në përshemull si ti kish mendje sosh probleme dhe mu kanë fukara thot ti si e të aman porse të vjetar të vjetër kja konë të aman nëse ki mendje ka, ka falë allohu fikër, mendim, e don të mirën e orren të keqen banadhurime, largosh, vebrave të liga Kjo mendja mo, kjo qismet i madh, me ta valla Allahu sot ka dhën shumë, por njerzit nuk dinë me bë go kandarin e sakt. Pastaj thot: "Wa la mala afdhal min, fadnu ka pasuri më të mirë se mendja. Wa la yatim mudinu ahadin hatta yatim aqlo." Thot, dhe nuk plocohet feja e dikujt derisa të plocohet mendja. Nuk plocohet men, mendja Pas e dikujt derisa të plocohet mendja. Pastaj thot والعقل اسم يقع على المعرفه بسلوك الصواب ثاني e definon mendjen në definicionin më të përkth që e njehin muslimanë dhe ajo është thotë mendja është emër i cili bien për përfin alal maarefe bisulukis sawab njohjen e zgjedhjes rrugës së saktë këta këtu do të mundojmë Qka është mendje të musliman? Zxedje. Apo një huria e zxedje së rrugës së sakt. Nëse njëri, një njëri është drejtu ka gjenemi. Dhe ko intelekt, ko një huri, ko informacion, ko doktoratur. A është drejtu në mendje apo jo? Jo. Mi njëri një tjetër s'ko shkollë. Ta një mështë ke të shkuptohë, mi, mi kuptu fjallët me bishtë. Se nuk imi të thirë me lo në shkollën. Sigur për shembull, për me kuptuar më qartë, nderuar gaz. Mëz vazhdoj. Ushqimi a është i problem për disa gjërave? Ka ujë, ka zarzavate, ka lloj-lloj përzierje aty. Mirë. Nëse një njeri thot, pa ujë s'ka ushqim, s'zbon ushqimi. A mundet më arni një njeri tjetër më thon, mbas si zbon pa ujë ushqimi, uji është ja mëk. Ma si s'pobaj ka pa po, uj, jo Duhet mi përzit të gjitha për mu po Apo, përshemi më kurthejme neve Pa uj, s'ka abdes Pa abdes, s'ka namaz A nën kupton kjo se i kemi shmanë kushtet tjera, jo Nëse do të dikush Mirë, veç abdesin e kum niso kusht As ka kiblas këthena As të isha si kam përsta As vendi nuk e pastroj Dhe namazja ta mam pëse Se ojja e kum dëgju duke thonë Pa avdes, s'ka namazë. Duhon, me avdes, s'ka namazë. Tekin dë gjuvësh një kusht, po është dhe një kusht tjetar. E është mukon? I pashtë. Piju në blokit. Tjetra, mu drejtu ka kibla. Tjetra, mukon musliman. Si mështë musliman s'pranohet. Me i besu i shahadeti. Laj, laj, laj do muhamdre. dhe Muhamdrej. Ka grumbull i kushtet dhe, që arrin me t'qujtie, je duke u fal. Andaj, kur thojnë ata, për shembur, kur tho O sjëstë thon mos më shkolu e Mehmet e mu kani më çëm, ka jo. Po të thon veshçi kjo nuk është mendje. Duhet të mjashtuojë dosën e dosen dhe tjera. Andaj thotë, mendja te muslimani është njohuria e rrugës së drejtë. Andaj Allahu dhe lloja na ka mësuar në Kur'an 17 tan dit farz me thon ihidin es-sirat al-mustaqim, na u zon rrugën e drejtë. Na u zon rrugën e drejtë. Ai i cili nuk ka rrugën e drejtë Lëzër, çka do të ç pretendoje nuk i pranohet së so, nuk është rrugën e drejtë, nuk është rrugën e drejtë. Pas të i thotë, në pjesët definicionit, wal ilmu bijhtinabil khata dhe mendje është me ditë që shmi u shmonë nga bimit. Nësë sësë di mi u shmonë nga bimit, sësë je i menqurë. Nësë ti ki informacione, po në fundë nuk dinë me gjithë rrugën e drejtë, dhe nuk dinë mi u shmonë nga dalaletit, sështë kjo rrugë e drejtë. Pas të i të i pretendojtë që fa të i të aso që ka të jeshe fejda kënë në mërë ufi ewalli dërëgjët i, i, i jusemë ediben thumë me eriben, thumë me lebiben thumë me akilen pasaj hoqja vazhdojnë me me ishpegue se si proceset apo periodat e njeriut fillojnë me o e umërtu nga fillimi një harë marë një emër, pasaj një emër e në funë qëhet, akil në funë qëhet, akil pasaj thot Ibnu Hibani Allah Moshirof në ka të regu e thot Habib El Gjellab Se është pitë Abdullah ibn Mubareki. Abdullah ibn Mubareki, vëzër, njëri i madhë, gjigantë, i dijes, i luftës, i sakrivitës, e shumë e shumë prej vlerave të, të cilat i ka posë Abdullah ibn Mubareki. Në dërë tjera është, trasmetuës i hadithet. Andaj ata s'ka posë kontradipë, vëzër. Edhe me punu, edhe më konë i guzimshëm, edhe më konë sakrivitë kuës, edhe ekonomistë, a konë milionerë. Milioneru kënë Abullaj Mubarekin Dhe kërë e kam pëjtë pëse për në të rekti Ka thënë miru i talebët Miru i talebët ed Edijës, eshtë të mërat Dhe kërë e kam pëjtë Abullaj Mubarekin Kështë Ma kajru ma o tijer rëgjull Cila është puna ma e kajrit Që e është do një njërit, një burrit Kale gharizet u aklin Se ndi më i mirë është Cila, mendja Me e pas instikt mendjen Apo me posë pjesë përbërse në të tjërës. Kile, fa ille mjekun, e nëse se ka, tëla është majemira tjetër, tha, edhebun hasen, edheb i mirë. Apo, që më nëse së këshdo në mendja e madhe, e dyta më posë tëla, me posë edheb të mirë. Kile, fa ille mjekun, kam përpysin, Abdullah i Mubareke. E nëse se ka, atërë tha, e khun, salihun, jes të shiruhu. Atërë me pasë një dhlaë, të devotëshëm me të cilin konsultohet. Pra nëse nuk është i meqëm, nëse s'ka e dep, e treta me pas një vla ku konsultohet, kësë dy shumë për e vetat dhe drejtojt, tafe illem jekun, e nëse këta nuk e ka, tafe samë të në tawil, mos me fol gjatë, nëse si është i menqër, nuk ka e dep, s'ka vla me të cilin konsultohet, i menqër, edhe e ka tërta, mos fol shumë, Nëse e di që nuk di Dhe e pesta Tha e fejnë le mjekun E nëse se nëse dhe Qesu në doranaj pa shkrujt Pa nëzjerë status zdi, Pa foljt Pa thonu ne e kam të mam Tha Fejnë më utë në agjil Ma mira me vdek sa ma shpejt Se men jo E deb jo Vlab me të cilin konsultohet jo Heçtje jo Atare të cilë është Qka jet Ma mira me vdek Se sharrësht sharësh kënjëri cili nuk i ka këto, këto kushtë. Përse të të tim në hibani, Allah me shëromë. El aqlu në uan, mendja është dëloje, më të buon vë më smu, mendja është dëloje, e para është, e natyres, dhe e dita është, qëfare, e do gjuar. Thot, fel më të buon min huma ke l'ard, ve lë më smu u ke l'bedri ve l'më, për shemë. Thot, e natyres është si kur toka, Por pala më ndoje toka është sikur ajo ajo mendja e cila është esenciale e natyrës. Ndërsa ajo e cila është e dëgjuar, e përfituam nga arsimimi, nga shkollimi, nga përvoja të çdo më radh, thot sikur hedhja e farës dhe ujit. Për shembull, nëse herdh ujë, marmër zmont kurjë. Nëse herh far, marmër në tokë jo pjellore, zndod kurjë. Po dhe toka pjellore, nëse s'hedhet në ta fara dhe ujë, zëndodhë kërgjohë. A e kuptut? Pra duhet më bashku toka pjellore me hedhjën e farës dhe ujë. Thotë, vëla se bilali l'aklil më të bua, e njehlu salahu amelum mahsul, du në jëri dhe alejhi l'aklul më smohë. Thotë, Allah më shirobët, s'ka mund si mendja e cila është natyrë. Apo, njëri u linë me një loj mendje, me një standartë të mendjes. Thët, shka mundësi me arritë në punë të levërdishme, nëse nuk vjenë, mendja e dëgjuar. Thët, fejune bihe humi në rëkëdeti. Thët, dëvjene kjo tjetra, ta zhoje prej gjumit. To ka vëzër kurështë, to ka pjellore. A ka mundësi asoj vetë me ju tekë, me nëzirë drunë, me nëzirë frytë, me nëzirë bereqetë? Jo. Jo. Qëka e provokon? Qëka e provokon? Bujko. Abo? E godit, e gjun, e hedhuin, e hedhë farën, pastaj ajo kënë gjumë. Me lënë, një milion vetë ajo s'livrit. Andaj, nëse ti bazo është me të cënë ti e kryu, duke mos mësu, duke mos orvat, duke mos legju, duke mos dëgju, duke mos më blejë për voja, është sikur toka e cila nuk provokohet. Zëngjerë kur gjojë. Edhe ki pastaj me thanë, unë jam tok pjellore, jetë tokë pjellore, po s'ka kush me hedh diqka, që me ndzerti diqka. A e kuptut? E kështë të mëral. Andoj, thot, ibnë hejbani, nëse toka është pjellore, por nuk e provokon diqka, ajo nuk ndzert, asë gjoprej dobive. Kyshejnë, vëvezër o shumë më në rëndësi, ka se shumica e njërzve krenohën dhe mburën me qfarë? Me mendjen esenciale. A s'ka krenim me mendjen esenciale. Porse më dëshoj shpemë mendja në sociale? Ç'u shije? Ç'u gjejën? Mënjara tregon. I bini kujti? Mënjara tregon. Prenga je mënjara tregon. A është vlerë kjo? Kjo vlerash? Nuk e sosh vlerë çu do e kriju? Ku e ki krijuën çe? Ku e ki dorën çe? A më mendja çe vlerë? Shumica e njerëzve kërnon më ç'i s'sejnde. Si po të pocishun e di ku adora. Poket e din. Osh më ranciti çka ke nxjer diçka nga ajo çka njerëzit nuk janë përbashkët ata. A e kuptut? A e kuptut ku është të senjët? A dhët ibnë hibani. Pa ardhë përvoja, shkollimi, mësimi, me endjerë nga gjumi, tokën pjellore, ajo nuk japë asni sen. Wa ju të likahumim me keminihi dhe me jazgjeru ato vendet e mshëfta. U shemën të ndërrua dhe zërë, toka është në gjështë. Kur bujko e lëvron, e provokon, e dridh, Ndjerë në ta ujë, hedhë në ta farë. Qëfar i banë? E zëgëronë. I banë kanale ati. Allah, mendja është nëgjeshtë. Nëse nuk dridhët, Allah, i thoi përshemë në gjuhën Shqive, vrite. Mendja, në gjuhën Aravës përdorët. Por në gjuhën Shqive, thotë, vrite. Kuptimin dridhe. Pa e dridhë, nuk djerë kërgjohë. Allah, i thotë, imë nëhibbani, Allah, më shirovë. Këma jës tëkhrigjul bedhru me fi ku orin ardimin këtër atir rej, thotë, sikur që, nga to ka djerën shumë prej, prele vërdive, me, me të mbjelorit e shumët, dhe me të theluarit e shumët. Uj, pingun, pingun djerët, duke hyrët ma fellë, ma fellë. Sa është uj ma i kanë qëmë, sa e ka thëlsin ma thellë bunari. Abo? Eksë të mëra. Pa dhe thotë, imë në himani Allah më shëroftë, që mendja është dëlojë, më banë e mendë dhe zërta, me indja është dhiloje, e para më të bua me që ta ke le ke lindë me që ta, dhe me këta zban më krenu dhe ju, ju sela shembuj e dyta, përvojat të cilat ti i merë, cilat janë ato le gjimi dhe dhe dëgjimi le gjimi përfin shumë sende le gjohët e pamura dhe le gjohët e shkruara dëgjimi, dëgjohët fjale e dëgjuar dhe dëgjohën qëfar argumentet të cilat i ka pru Allahu te bareke vë te ala thot pastaj Ibn Hibbani Allahu e mëshirov thot ka thën ata Ibn Abi Rabah e kanë pyet se cila është vlera më e madhe te i josh dhon njeriuut ka thën el aklu anilla ka thën më e kuptu se çfar ka ardh prej Zotit cila është intelekti më e kuptu çfar ka ardh prej Zotit le tësh më e kuptu ku e ki kokën le tësh më e kuptu se Bukën kërë e marë që të e ka vendin. Edhe letë është me kuptu që ti kur të hajsh nuk duhet luga e kafshës. Nuk duhet një luk e vogël, e marë gotën nivellet të tua. Letë let janë këto sende, por cërrat të është me eranë? është eranë me ditë që ka ka për tej kësa i bote. Që ka vjen pas e kështë të me eranë? Thotë më në hibbani, adhe më shëroftë, fel wajibu alel aqili, enjekune bima ahje aklehu minel hikmeti, aklefuminuhu bima ahje gjese dhe hu minel kut. Tëtë Allah e më sheroft, është obligim për njëriun e menë qërë, që të jetë mëj angazhuar me atës e qëfarja gjallëron me njën e ti prej urtsive, më shumë se sa qëfarja gjallëron trupin prej kafshatare. Për Njërzit përshemë nëse i qenë përgjësi, me qëfarja në të angazhuar, du të me hangër, thë dhëllat, s'ka barki polip thuti se kjo kjo ka zbulun shekull njësë të nja barki polip ka aj kura kanë në shekull në tatë metë se ka dit këta se barki polip ka kjo është instikt s'ka nevoj me ecek këta hiq nuk ka nevoj me ecek uj duhet pare duhet këta nuk ka nevoj me ecek të është instikt cila nuk është instikt cila e dalon dalo njëri ju kjo është qikur me thonë lopa ha po ha për që ta është kryuë Prej lopën zire të qumë që t'i si po përqëtojsh krijuë. Pra, para më do dhezë, dhe këta e logarit i njërzit vlerë. Dhe të me bunoh, dhe të mu angazhu, dhe të me dhonë parkit, e lopa, po minë me s'ka të alohemi, me s'fer të alohemi. Thot im në hibbani, i, i menë qëri, duhet me e njëll, apo duhet mu angazhu më atë njëll, njëll, me atë qëka e njëll, menë gjën, më shumë me atë sëse e njëll trupin. Thot, li enë kutël e gjësadil me ta thot nga se uh, ushqimi i trupave a janë apo zhvillimi i trupave janë ushqime, nërsa ka fshata e mendjes janë urcit. Cële është marran me e kap? Cële është marran me e kap? Marran dëshë me kap këtë god me ujë dhe me, uj me ditë këtë këtë vendin apo me e kap një sandi cilë është abstrakt. Ha? Sa njeri ju thotë përshimbu, a, matematikë? Jo, jo leje, po normal se të qëtu o vlera, apo, qëtu o është vlera, se a mëzdej shte buk me të donë shkodaj, së mënë me të donë buk, pa i shkencët, shkencët tësat janë abstrake, aty o vlera, mi po njështë ato njoj e lekta, lekta se se duhe, po këtu është vlera, a da i studimi i gjërave abstrakte, të cilat nuk kapën me instikte që ka nga ka kriuzoti, këtu është vlera, thoti më në hibane a da më shirovë, Fa këma enël e gjësadet e mutu Rinde fakët të taam Wa shërab këdhalik e l'ukul I dha fakadet kutëha Minël hikmeti matet Thotë sikur që trupat vdesin Në munges të pijes dhe hajes Vdesin menjet Në munges të urtësive Në munges të urtësive Pas të i thotë Ta një përmendisë a shembuj Se si në ziren Më simet E para të qallub në amsar mushatit në për qytete Allahu xhelal xelali në Kur'an shpjegon siru fil ard asna për tokë dhe ka përmend shejkhul islamu taimi se një grup e filozofëve të grekëve si Platoni si Aristoteli e kështu me radhë kanë qenë një grup e cila është quajtur el meshaun shtitcicët shtitcicë ata kanë zbuluar Se njeriu i vijnë mendimet më për afërta me të vërtetën kur është duke u shëtit. Jo më shëtit si shtetë të dosit, a shkojmë kafe. Jo, këto janë e deni për kanjan. Por shëtitme tjera, i cili njeriu don më e pa krimin e Zotit. Çfarë ka krijuar Zoti? Për madvështive, për urtësive, për mrekullive, të cilat njeriu mendetisht mbetet i shtongur para këtyre. Ç'i ka krijuar Zoti këtë këto gjëran? Dhe çfarë ka nda prej prej madvështive? Zi, thot, te kallubu fil amësar me shku me shëtit në përqytete e dita, e li e tibaru bi khalqilla, me mur i bret nga krimi zotit shumë dhe më kaim e juzi ka thonë a nuk është i bret se Allah u kryinë se kalonë të kamt nuk është i bret dhe zër se kjo mundët mundët dhe zër ka kafësht e cilat i kanë mbrapsht apo i kanë krimi mbrapsht dhe ka kafësht e cilat nuk i, i ditë ka e cilat, dit, ka kokën Mundat me në umbestell, por Allahu xhelane ka kriju për i bret. por ibret. Për shembull, para mendoi ti kokën ta kshepas tek kom, sa nënxhmuar ai shkom. Prej poshtë me poshtë, shumë randa po. Por ta ka venduam më lart ti. Dorën ta ka venduam vendin e vet. Ka më vendin e vet. Çdo se nuk ka vendin e vet. Andaj Allahu xhelane ka vënë këtë për ibret në surën Dhariyat, ka thënë Allahu xhelala ve fi anfusikum ala tatfidhaita juve ka ibret. Nëse shikoni Shiko, përshemi më njerëzit zakonisht, kërë bëjmë pytje të kota, që shiko njerështat gjishta? Wallah, i mja dhonë 7, të të hekmi një dy. Hekisë e shumë tepër, shumë tepër një këto, a po? Dhe kur dikur, Allahu dika në e sëpravon, me dikka shtez nga kryimi, neve e shikojmë të shumëtuar. Pse 6, pse 7, e kështë të në ratë. A noj shikojnë, Allahu e ka përsos kryimin. 5, të ti du dhe mangësimi dhe shtimi janë simptom. Prandaj that Allah u djelen surën tin fi ahsanit taqwim. Isha kem kriju njeriu me matmën matmën më të matë mën, matë përsosur. Më të çka dush ti. Bani kombinim, thotë ti shkon çikot çysh i vje. Jo gabim. Çikot çto ti shkon. Çto pesë t'shin gon shtat, çto dy, për shembull mi pas pas, na për shembull çu kemi zakon apo prekuresh të mëdha, edhe një pasagjosh vesh mi pas pas. Një e shloj, ati ku du me shpionu, një a po, mësë të mhike kur gjo, vallaj kishe vdek për i të keqtit. Ka pas për se lefit, ka pas për se lefit, kanë shkun me zhlist, ka pas për gjalarve, edhe është qupi me zhlistit. Kër ka dalë jashtë i kanë thamë, pëse e shlojve me zhlistin, pëse dole, tha, tjilo hapsirt folin për mura hatë. është që tira po, ka dhe kushtë, dërsa të qotë, Nëse ta sështash mua na mu, mu shfri, po atë ngonë një shtëmbësh me kan kuptu. Po çona unë ti fol. Porse vëllezër, nuk na duon 6 vesh, nuk na duon 6 sy. Ishim është barë e kështu me radhë. Allë do Ibn Hibani, duhet me morrë msim pikrimimi, që s'na ka kriju Zoti. Kjo është mendje vëllezër, kjo intelekt. Por sa ata që e thonin intelekt ajo është sen shumë i kot. Mim yzidul mar'u 'aqlan wa in 'adima al-mala fi taqallube. Kto xheraja shtojnë njëriut me ndjer pasaj këtë e buhatim imnu hibban adhe më shirof el aqlu da wa ul kulub dhezër këto këto fjal sa borë informacion imnu hibbani dhezër nuk është mor nuk është angazhu s'ka pos shumë e kyqe në shkencët tjera ma shumë sëse në hadith ju edini kër është njëriju mu hadith nuk i intereson përvesh dyse ende Kur'ani dhe fylla penga bedi sallallahu alaihi dhe sallam. Kur'ani dhe fylla penga bedi sallallahu alaihi dhe sallam. Madje ka këto dietar, Kiri, Buhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Dawud, Nasai, Ahmed, Ibn Hibban. Këto darakutni, këto çollimin ku kë e kanë vëzur. Këto dhe nëse hadin hadithin dhe e kanë hoxh me një rrug tjetër, kjo edhe pse di hadithin shkon e marrë për ati. Dhe ai kushton vlezën. Se u mëshku pran Irak, pran Irak, Khorasan, këthe ai të kushton vlezën. A do më provu? Alo më provu. Haj të dash. Shumë thjesht e kemi provu. Është një libër që lë ban tin do bin Fentone, shitët në Arabia. Shkon me bletë? Vullai Hoxhallar të shkoj. Hajsë s'na duhet atë. Aba, haj boli kënaçëto. Elmi hall drita zemrës. Nuk shkon. Ai vëzëre ka dit hadithin. Nuk nuk nuk ka shësa ka dit. Ë ka dit, por i kanë thonë koha dhe ni hoxh me ni rrug tjetër. Njëtin hadit. Njëtin hadit. Ka shkoj ka kërku. Pse? Ka thon ta forcojni rrug. Ta forcojni rrug ka paozëzë për dietarëve bashkohor, ku kuptimi bashkohor të shekullit, siç e thosht Mahmud Sheker, Allah e mëshiroft, librat i ka blek ka 2-3 herë, një libër. Pse? Ka thon botimin më të mirë paska. Botimin e paska më të mirë. Ka shkuë ka ble librin po shtreti, ka thon pse blei të dy herë këqi, ka thon e paska punu ni hoxh, paska shtu, paska komentu pak, kjo është e dobishme. Ka thon është ai e shep diçka që të shoh unë. Shiko tërë ar librin. Apo na mi pos dik kopje, Vrapona më ia don dikujt, na, di na marrë se di i kam. Apo Allahu Azza. Fati ibn Huibani se ë këto fjalë, deshta më thon se këto fjalë nuk janë të një njeriu i cili apo po shkruaj se po kam çka më bë. Shkuen në statusin e desporit. Një status Është njëri i cili mirët me hadith, me Kur'an, e ka ko, kohën shumë të angazhuar. Kur ti shlujah të fjalë më i mirë, rui i mirë. Kujtesu mirë, se janë margaritartë fjallëve, nga përvoja e mëdhe, që ka pa, që ka dëgju, e kështë të më mëratë. Thotë Allah e më qirovë. El aklu dhawa ul kulub. Mendja është ilaci i zemrës. Mendja është ilaci i zemrës. Në qëfar kuptimi, dhe zërë? Krejta sendet, ndunjo, prej smundjeve, fizike, psikike, mentale, edhe shpirtrore, kushiz gjithë njëri i cili kupton ilaçet. Apo me dhimbti zemra. Ai i thoshë këta, hajde të çelmo vallahse. Ti të besoj në doktorit si besoj. Ai i thojë çështë, jo. Thuajani unë shkoj te hajani pse u shko po, pa e dhënë kët punë. Ai i thojë çështë, edhe kjo është rregull. Ke shku ti një herë te spija dikujt mi thon, mi thon, a mos e gjiçeni këtë ordinancë? Jo. Pse? Se ti s'e di kët punë. Aniun e trespektoi dukrë, po ti nuk e di kët punë. Thotë Aqll, el aqllu dhawa ul kulub. Mendja është shërimi zemrave. Andaj dhezër, njëri ju me mendë, që farëban? Njëri ju me mendë, farëban? Gjithmon kër e ka një smundje, e qën të ajë qëka e di i lachin. Jo të ajë qëka ti do me quërë. Apo? Ekshtë të më ratë. Pas e thotë, u e matë i jetë u lëmu që të hidin. Thotë, mendja është mjeti transportuës i atërë qëka bojnë studimë. Njëri, a ka mundë si me a, a qenë një liber, një fmiut? Si në s'ka mendje, se ka të pjekur mendje. Me të thonë studioje edhe dhe dhe dhe dhe me konkluza. A ka mundë si? Ska mundë si. Sa e mërë edhe, vizatonë ta. S'ka mundë si, zdi sfarbojë me ta. Por vezër, ka mundë si njëri ju i banë dhe vjetë, por mentaliteti ka metë me vizatu veç. Apo? Thotë në di veshë me vizatu. Vezër njëri ju dhëtë dhemi, dhë dhë. më ngritë. Vashdimisht dhëtë ditë Shpa që kemi bërësërit këtë fjallë? Nëse dë ditë janë të barabartë të të besimtari, ka humbë. Nëse sot, ke arritë me punu, barabartë sa ke punu dje, ke humbë. Dëmos është meshtu. Dëmos du është meshtu. Thadë dhe dhe më shirovë. Wa bedhru hirathet i lë akhira. Mendja është fara e e qëfarë? E frytave të ahiretit. Shumon, me qëfarë ti e hedhë farën për në akhiretë? Me mendje. me mendje jo të asaj mendje të sëna e lampas qële është me mendje e intelektualeve edhe të sodit po edhe të kaluarës 4 gjëra kostumi mirë gjue kulluar mendja si referenësit të gjitha probleme dhe e 4 servilosja jo kjo, mendja, libri zotit suneti pengamberi së sellem dhe përvojat e njërzve të menqur ta e ka përqëllim hoqa, pas e dhët u e te gjullu minifidunja wa'ddatuhu fi wuqu'in nawa'ib thot mendja është kurorë besimtarit në këtë bot. Pasaj thot: wa'ddatuhu fi wuqu'in nawa'ib, do është mobilizimi i i, i besimtarit kur të bjen sprova. Njeri kur ka sprovë, zër, kush kush i duhet? O ai duhet mendja që ai zot non, o i duhet njëri më shumë. Që çme bëu votash. Kur kiti sprovë familja sociale puntores, ndangazhim ku je. Ai shkon një njeriu të një fëmi mi thon, zgjidh më valla problemin se s'bota kurçish. Jo, çunë një njeriu të mëshëm, njëri i cili ka përvojë, i cili ka dije, i thu çfarë bota sh. Andaj mendja do të shkurorave si ndarit dhe mobilizimi, pra ai mobilizohet me njerë të mëshëm. Dhe se njeriu mobilizohet vëzer me me njerë të mëshëm, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith e shëganzeliman Bukhariu ka thonë për nga me sëra, Allahu kërreqon një udheqës, ja cakton një për e dy këshiltarve. Nëse ja do hajrin, ja qonë këshiltarë të meqëm. Dhe nëse ja do shërrin, kuptimin univerzal, jo fetar. Nëse ja do shërrin, kuptimin univerzal, ja qonë këshiltarën e keqëm. Andaj khalifët e muslimanve. Vlerat e khalifeve të mdoj, janë varë nga vlerat këshiltarëve të mdoj. Apo? Por qembrë, Omed Khattabi, Bekri, e Bubekri, e ka pas, kanë këshiltar, Omeri. Omeri kanë e ka pas shiltar, Othmanin dhe Alijun. Othmanin kanë e ka pas shiltar, Alijun. Alijun kanë e ka pas shiltar, ta një të kohë, Alijut kanë fillu me vdekë shumë prej sahabeve, dhe kanë orë gjenerata e re, në të cilët të shfaq grupi i parë i devium në islam këhavarist. Dhe një ditë prejtetve nga Fitne të mdoja i ka narë dhe Aliju dhe i ka thonë Ja, Aliju, radiallahu anë Pse te bu bekri dhe o meri dhe o thmani Spat fitne të ti pat pse të, pse të ti problemet ato spat Shum, Shikur shumë njerës Që mundohet me, me kësi gjëra me jarshetu Sejndet, që ka i tha Aliju? Adomet ka dhju? Amasë në e bëjmë përgjigjën Së në e bëjmë përgjigjën Ajë nuk i tha së në e bëjmë përgjigjën Unë po thamë Ajë tha, sepse? Ata më kam pasë këshiltar mu E unë ju kam këshiltar juve qysh, qysh mi a bo? Othmani kër ka pasë problem Ka dhënë Ali, eqë këtu? Ja ku mdo mëndimi E bubekri kër ka pasë problem E ka thirë Omerin, eqë këtu? Omeri kër ka pasë problem E ka thirë edhe Othmani dhe Aliun, eqë këtu që me bo? Po unë e ka dhënë me thirë Ka dhënë me thirënë A dhe dhe dhe pre këshiltarit në varet edhe Fundi dhe suksesi i njeriut A dhe dhe dhe i bën u habon edhe më shëror se mobilizimi njerëzit gjat fatkecicëve s'di çfarë më vao kush është njerzit e mençut pastaj thot ua men adim al aqla lam yzidhu sultanu izza fat kush nuk ka mendje pozita odheca nuk ja shton krenarin apo uni jam kreator kreator po je jahil çam të bëu s'di më s'di më s'di më e diu di rreshta ti shkadën i har Për që ka tha, kjo me qka latë, me karrike, slatë kjo me karrike. Së mund është ti me embullu me pozitën tane, ignorancën tënde. Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, khalifët e muslimanve të ndërruar vëzër. Në hutë bëtë të tyre, të kur letërës kanë pasë me veti? Apo të krenohë na po eqmi, kur letërës, kanë pasë letërës, këtë fjallë dhejni se Abdul Melik ibn Mërwanë njoni prej khalifeve të muslimanve, në kohën e umërive. Ka than, a pishif një që të thinja në mjekërë dhe në flokë? Than, po. A e dini pika i kam? Than, jo. Tha, tu mundu, mës me bo gabime gramatikore në khutbe. A kon problem dhe zërti në mesin e sahabe dhe tabime më të khutbe? A kon problem? Me qitë përshembu, me paramendoje më tremlidni grumë doktorave të shkencave ndryshme, uleman, ndryshme, me thon, dil, ko gja, të ndrëshme, ulemon ndrëshëm, më thon bojron del kallzo mesele. Koca dërsitës, nuk ka njëri tamam momente. Me Apo ju mund të gjesh atë ushtues njësa hiç. Po ti mund të volxar çka duhet. Por çemund një hafiz, nën zer para njerëz që ka din hips me vjet e e ka di shumë për Kur'an më thon bojron leza para këtij, fillon dërsitën. Abdulmelik Marwani thot, "M'kan thi friga mos me boga bime prej Gjuhës të cilën e kam përdorë në në khudbe. Nëse shiko sot njërzit, anë do të tim në hibani. Nëse ki po zid, ama ki një randës, këtë. Këtë është, ki një randës. Ekshë të më randës. Pas e dhëtë, wale l'malu jërfa'uhu qadra. Thot nëse s'ki mendje, pasuria stashton, kanë vlerën. Këni pa disa njërzë për që me dhëjnë. Ka pasuri, po së është të mamë, bëj çi mukon edhe një maç par edhe i pasur. Keni parasysh. Keni parasysh që Bobek ne është edhe i pasur dhe i mençur. Apo duai mubarë i është edhe i pasur dhe i mençur. E buan ifikasin edhe pasanik edhe i mençur. Po pasuria vetveti nuk është mençuri. Edhe nëse ka parë dikush, domethënë se është i mençur, po ka mund të jesh dinak. O dallavergji i madh. Thoj vallaj shikës mashtrohet. Çi këta, çi këta fjalë kis mashtrohet, mund të daj me kuptu, hë, i mençur, jo, ti je dinak. S'është Së mençuri kjo. Pastaj thotë Ukhra, dhe s'ka mendje a i cili është i shpërfilt për e akiretet vet nuk e qonë kokën për e akiretet në vet për shemë bu i ka zotru këtë keçke... shkët për e akiretet në kalon pas a është mendje kjo lezër a është mendje a në lezër mon e mendje dhe një e për, për pësëritin në fillim të gjëratës e për sërita mos të abim punën një ditë pëj ditëve ta shoh mi bëdë vjen jannatit që lë ka ndjek pejgamberin s.a.s.e. e na me shkolla dhe me diploma, me gjet vetën, ne jannam zotin na rujt. Sepse te zoti jo ngjelluala matet vetëni sand. Al amal, vepra e mirë dhe braktisja e vepës kërcë. Kjo është mizanin ditën e gjykimit. Andaj kët ajetët dhe kët hadithët e them sam pa përjashtim. Kta kët fjalë thashë e kusante të ime. Kret ajetë dhe kët hadithët ku e kanë poshkrujt mizanin, ha? kanë darin e ditës gjykimit. Kur nuk kanë cek, përveç dy sende. Me një anë nxerën veprat e mira, me një anë nxerën veprat e këqia, cilat pëshoje shpotën njëri ju. A ki shpotu, dikush me thonë, a dhe kena me të nxerë shkollën, ka njëna on. A, ne të ranojë shumë, jo shkollën, bere veprën. Kena me të nxerë në tiket kravatat, në ledhje dhe, dhe kena me të nxerë në atyja, po? Kravatë të këne me të nxerë, jo të ndërruar dhe zë, kam janë nxerë Allah u veprën, e ka bedevi nomad, në kone pengamberis e sellem, e dinjatë nomadin i cili ka thonë pengamberit, ale i salatu e selam, kër e ka po për jëmsëm të eputh Hasanin dhe Hosejinin, të i puth, një për të vetë, tha pse i puthja Rasulullah? Tha se i du, tha unë dhëthmi i kam, kur si ku puth? Qa i tha për jëmsëm? Normal, nuk, nuk e pojë këtë vepr A s'kam fajnë, se Allah uja ka shkull më shirën nga zemrat. Por më saroni dhe zër kjo sahabin. Dhe në këtë për këtë sahabin dhe në radiallahu anhu dhe ardahu. A themi qështu? Qështu themi? Ekshtu më rakë. A në dhe zër, nëse njërija hunë bë akirejtim, si bëndo bi me indja e tina dhe intelekti tina. Pasaj thot, im në hibbani, Allah e më shirovë. Wal aqlu wal hawa muta adianih. Fal wajibu al al mër'i enjekunën li ra'i hi mus'ifën, wa li hawa i mus'awifën. Thadallaj Moshirov, dije se mendja dhe epshi janë armiqë njëri tjetërit. Mendja, dhe parëm do një dhezër, në gjuhën arabe, mendjes dhe epshit i thojnë me një, me një emër shumë që dheqëm. Mendjes i thojnë frej, dërse epshit i thojnë shfrenim. Hawa është muliruar, aqli është mufrenu. Dhe nga vetë sprejja kupton se këto janë ndarmişë ndëritë tjetrit. Ëlidhura dhe e zgjidhura a janë njëra tjetra? Jo, kjo është zgjidh, kjo lidh. Cela është a, a, a kupton se janë njëta? Jo. El-aqli i thonë me lidh. Hawa i thonë me zgjidh, me shlu. Thot Allah e më qëllon. Këto janë kundërtat njëra tjetra, armiç. Thot është obligim për njeriu mi don mendjes së tij Për parësi, e epshit të ti me i thanë më vonë, më së uefë, së ufe, së ufe. Për që e më dhe kini i dëshirë, thu, hajt e këshirëmi më vonë. No. Qështu, thu vetës të anë, unë e du me ba, hajt se i këshirëmi, ka va. Basë pasë më dëvetve të pletësojt dëshirën. Qështu kanë punu dhe zë sahabët, i ka thanë vetës, ti shumë dëshira kje, më vonë të i pletësojone. Do i kanë thanë për vetës të di, hajt se n sot njështë dhe së mbojnë somër, valoj, një telefon i ri me dal, mendja i dërsa të amore. Pse? Zban, thot, do të më ka në këto. Kjo mendja, vëzër? Që sa i dhe në mendja? A, mi thonë, hajte lezëm një livër? Por shka, thot? Por shfa me lezër? Alloj, përmirsof gjendje në muslimanve. Pas e musliman dhot, fejda shteve ha aleji emran, i gjiteneve e krabe huma min hawa. E këtu është pika kritike të ndëruar, vë a është mendje, a është epsh qysh me dalu shpasharë për shembol na vjen një ide dhe nuk edhim kë ide a është përputhje me epshin ton apo vërtet është vlerë dhe menquri thot i gjithë të nebe e kërabe huma minhava si dush me dalu leje qatë shka pëtakon ma shumë qatë qat shakit peki i përqevi ma shumë qa jo është ma lark mendjes apo Nga se vëzër, gjithmonë qëjfët janë në kondërëtën e mendjes. Apo, gjithmonë qëjfët janë kondërëtën e mendjes. Li enë fi më janëbeti hil hawa islahës sërair wa bil aqli tesluhut dhamair. Thotë Allah Mëshirofti ibn Hibbani se me shmangen e epshit, qëfarë, përmirsohën të mbrënd shmët, nërsa me mendje, ndrejqet ndërgjegjëja. Kur njeriu e lepshin le endresëm mbrojtshme. Për shembull, dietarët në të kaluaran, kur kanë folur për Takvallohun, kanë thënë te ka na muslimani është ai që ai shoh nëpër jashtë. Ndërsa besimtarë shka i lexhunat i mrenë. Që mundna kur vim xhami, po ne vetë këty janë musliman. Folin, falin namaz, po ne janë muslimanë, i japim selam. Por ai jam besimtar vërtet te Zoti me kusht. Na nuk e di. Nëse ata me vërtet janë shmang kufive që Allah i ka vendos, kur janë ata vet. Kur janë ata vet. Andaj se ndimajronën katërmurë me një spong xhunojit. Po, po e bën jashtë, ke rregull. Por brenda, ato dat Ibn Hibani dha mëshërof. Mendja dhe epshi janë kundërta. Si duhet me ditë çeli është e dallimi, kamë anu, shiko çka po të shkon për shtati, leje. Shembull, i di kush ka thotë. Për shembull, ka dy çështi. Si. Njëra i shkon për shtati, njëra nuk i shkon për shtati. Dhe thot, valla më mësh mëshë kjo punë që është për ditë që e që ma e meqme për kundra zi ma e meqme o kur së shkom për stati që tu s'kam fitim e që to është ajo mendja që ka e ka lafdru Allahu te bareke vë te ale pas të i thot Allah e më shirov trasbetim nga Hasan e Basriju edhe me këta e përfindojnë nga se vëzë këj liber im në hibanit është një liber i cili nuk lejot, nuk gudzojm ta të ikalojm asin fjali shikoni, gjdo fjali e ka vendin e vetë dhe kanë nevoj njërzit me ditë saksisht qka është menquria, arsia me qenë i, i, i menqur në, në mizanin Allah u të barë kjo të ala, për këtë arsia s'gudzojnë me ahuq asni fjallie e citojnë me dhe fjallinë Hasan al-Basriju dhe me këta e përfundojnë, a thotim në Hibbani në ashtë trasmetun nga Hasan al-Basriju Allah më shërof sa i ka dhanë ma tem me dinu abdin katë, hatta jetim me akloh Thot, ka thënë Hasan Abbasriju, Allah me shirovë, nuk plëtsohet feja e një robi, asë një herë, kur, teri sa ti plëtsohet, me indja e ti. A ka mundësit të ndërruar lezër? Por që imbu, na musliman, edhe i bëntej mija musliman. Tash, nëse shikujmë nga kondi, islam, islam, barabara, po. Ajni Allah, nani Allah, ajni pengamëver, nani pengamëver, ajni Kurana, nani Kurana. Mirë po, Në një një, jo, s'inon bosh njëjtë. Nuk janë njëjtë. Sa i vesh kur ta lexoj alhamdulillahirabbil alamin, pas shim kuptimin krijo i vin. Sakta. Nëse jo, jo, a neve mundem të na pasim gabime. Por vetë më vetë oj ç'do më ka, jo gabim. Ç'do më ka, jo gabim është. A jemi të njëjtë? Ka thënë Hasan Basriu, nuk i bletson të feja dikujt, derisa ti bletosh mendja. Sa njerëz dash, kjo fatkeçi vallahi. Sa njerëz e lexojnë Fatihan, 20 jetë, 30 jetë. Më ndal dhe më ja detajizoj. Hajde ulo tash, që sa vjet falësh të 20. Shpjegoj mos surën Fatiha, jo diçka tjetër. Fatiha është e kibas obligim me përsëritje vazhdimisht. Mo thot mosom kushton. Mama. Çfarë më thon? Edhi do të është të përgjithshëm. Zoti është më i madhi, Rabbul Alamin, ia ken abudu ia ken nsta'in. Mbi po. Dietaret më vëzërt, nuk ju shkon mendja ajo që ti shkon mendja. Andaj ata asanobseriu, nuk e ka mendjen ai i cili e ka plot barabar me fejë në ati cilë e komendje në mangët. Pro, mendja bashk me fejë në shkohjë. Por shemë, vëllëzër, ne e kemi lezhu i jakin abudu, i jakin ështajim, vëjzdimisht. I bënkaj me lëzhuje, i jakin abudu, i jakin ështajim, fatihan, sa vëllime ka shpiku, tre vëllime. Tre vëllime, vëllëzër, plota, asë një vëllim nuk mangëson nga 500 faqe. Me deri gjithë selikin. E ka shpiku surën fatiha, vë në bushe ja të, të fësir i jakën a abudu, i jakën e stajin s'ka mundësi javë është një kuptim nga shejkër i samën të imije ka thonë shejkër i samën të imije fjala zotë i jakën a abudu vë i jakën e stajin është fjala e cila neve në regullon besimin në shëriat dhe besimin në kader që ishë ka thonë zotë i jonë gjellohala i jakën a abudu ty vetëm të adhurojmë kjo është i, i badë dhe qka ësht ma tamam e hubbi me me u nështrou dikujt skajmërisht dhe me dash dikon dikan skajmërisht çka e ibadet nëse ti dikan e do në kulm dhe i nështrohesh në kulm kjo e ibadet ande allah jellal jellal ka thon veç ti ta lutojm në kuptimin veç ti nështrohemi skajmërisht dhe veç ti të duam skajmërisht ka thon kjo i përmban dy çështje Ajo gjithashtu gjithë njerëz me detajzu, tash i huposh. Harron çfarë aieti do shpjegojë. Kur niset, kjo përfshin dy çështje. Tash pikëtit e dijavë, kjo përfshin i tjetër. Apo, ka thonë kjo përfshin dy çështi. E para për tyre urdhri, e dyta ndalesa. Sepse ai i cili e don dikan, ja çon urdhat në vend dhe ju përmba, ju i franohet për ndalesave. Qallahu i thotë bane, ai e ban. Pse? Se e do shumë. Mos e ban, se e ban, pse? Se e do shumë. I ja kenestain, çfarë më thonë? vetëm prej ty ndihmë kërkojmë, ka dhenë kjo është pohim i kaderit. Pra o Zot, pa në ndihmu ti, në nuk më në me të adhuru. Pra pa zbrit ndihmë a Zotit, takati prej Allahot, kodreti prej Zotit, pa u më kader, së mund është me adhuru. Andë Allahun e ka bashku me një vend, i e ke, veç ty të adhurujmë, kjo shëriatë i jakën e stëain, që që që vje, i jakën e stëain, ka thonë srikur që i vje, la hauleve la kuvete illa billa. Ska fuqi, asë lëvizje, pa lejnë Allahot. Për shembur, adome po, tamam që që që vje, që banë një jetë tash, për këtu në gjami, in shalla kam i falë të të, të reqate, në otën, në filë për Allah. Edhe, kjërë nëjësër, qëfar gjevabi kje. Pa të amuncu Allahot e beden. Pa të ngërit, Zotë. K Si që jëmë kizë zonë gjumi, ata të parte kanë kuptu se dhëtë me dhënë Allah unë di. Së mund është pa Allah unë. A me përshimë, bërdezër, thota sa në basriju. A i cilë e konë mendjën e plot, edhe fejën e konë matë plot. A i cilë e konë mendjën e mangët, edhe fejën e konë të mangët. Nga se gjithë feja është ndërtuar në bi. Kuptim të ajete dhe kuptim të të wasellem, të me kuptimin e ajeteve dhe me kuptimin e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndadorë bazonë me kas mjaftohem, ndërsa neve na kanë ngelë edhe shumë prej definicioneve se se çfarë e përbën një njeri të mençur, por me lejen e Zotit xhelo xhelaluhu, ligjrat pas ligjrat do të mundohemi që ta pasqërojmë dhe ta largojmë këtë inferioritet për njerëzve të cilat shtirin dhe mbahen dhe pretendojnë dhe mtojnë se janë njerëz me mendje intelektual me gjutër rrëzshme, me kostume të, të shtrejta, ekstomerat, me servilosje, sistem pas sistemi, por kjo nuk i van të menjën qërë ata. Menjërria cila është që është tha Ibnu Hibbani, ma arifetu bisuluki së wab vë që tjene e bilhkata. Kjo është definicioni i menjës, më në menjën, njohja e zxedje së rrugës së sakt dhe shmangje së rrugës së gabuar. Jashta këtë definicionit është vetë më mashtrim dhe تروته نيرز بەلۆش می زۆتین تۆن جەلل جەلالو چا الله تبارک و تعالی نامون سون چۆ تیندریچۆین مەنجیتۆنا مەلیپ بۆت زۆتیت مەن سونەتە پەیگەمبەریتۆن صلی الله علیه و سلم ئەلۆش می الله جەلل جەلالو چا الله تبارک و تعالی نا دورون گادیا تەنە یۆ کا دورو سحابهە ئەلۆش می الله تبارک و تعالی چا الله جەلل جەلالو مصلی ئتی زمرا تۆنا ئەقول قولی ھذا و استغفر الله لی و لکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم والحمد لله رب العالمین